Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte és önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled. Mondd el! Magad vagy önmagad. Vagy Vargazoltán műsora minden vasárnap magyar idő szerint 20 órától. A beszélgető társam Tamás Éva. Szia! Ja, Zoli. Tamás Éva játéktára, művészeti vezetője vagy, illetve gyógypedagógus. Emlékszel, hogy hol találkoztunk, hogy találkoztunk legelőször? Igen, aktív színész voltam, és egy reklámhoz a rádióba kerestek egy hangocskát, akkor azt a reklámot felmondtam, majd jó pár évvel később én is kipróbáltam magam rádiósként, vagy kipróbálhattam, és akkor találkoztunk többször is. Volt egy műsorom, téged hívtalak egy adott hangva, valamit előadni. Az megvan még? Te is benne voltál a műsorban. Ez volt az életerő? Nem, életterő? ez nem, ez a juice, és abban voltál a azt már meg nem mondom, mi, ki. A lényeg, é, hogy... Éne. Né, na. Igazából akkor találkoztunk. Az előző beszélgető társam kérdését teszem fel neked. Fellegi Anna Mária ő egyébként reformer. Az ő kérdése így szól feléd. szeretnéd -e azt folytatni, amit most csinálsz? Amíg élek és mozgok, biztosan folyamatos átalakulásban, hiszen az egész út egy folyamatos változás, és ugyan minden mindennel összefüggött az út során és valamiből született egy új ötlet, vagy egy új tanulási vágy, vagy egy új irány, ami Pontossá vált, vagy jobban érdekelt, de minden mindig a, a felé vezetett, hogy hatni az emberekre, és hogy úgy hatni, hogy ezáltal az ő életük jobbá váljon. És ez biztos, hogy egész életemben el fog kísérni ez a tiszta és pozitív szándék. Na előre fogunk ugurani az időben, hogy ez hol is kezdődött benned, belőled, miért jön ki. Nagyon szépen kezdted, mondtam is, Gyógypedagógia volt-e először az életedben, vagy a játékosság, a színészet, a játéktárnak a művészeti vezetője mi volt először? Amire először tudatosan így rákapcsolottam, az a színház volt. És szerencsésnek mondhatom magam, mert szerintem még 16 sem voltam, amikor már tudtam, hogy hát én, én a színházzal szeretnék foglalkozni, amikor már így megéreztem az illatát, hogy ott énekelhetek, ott táncolhatok, ott használhatom a, a, a szép beszédemet, és egyébként meg az összes tevékenységemmel hathatok az emberekre. A köcsönhatásban lehetek a kollégáimmal, illetve hát ott vannak a nézők, akik mindezt vissza is igazolják, hogy az nekik jó, amit mi csinálunk. Tehát a színház volt a legeslegeső, és nagyon... Nagyon mélyen és nagyon komolyan is gondoltam azt, hogy az lesz az én életutam. Jön-e kép most a gyermekkorodból, hogy beszélek hozzád, felteszem ezt a kérdést, gyermekkorod. Hoppá! Nem egy fotó, amit apu készített, vagy bárki, hanem benned kép most. Igen, igen. És én az a kislány voltam, aki, aki mindig pörgött, aki leesett a postaládáról, mert nem fogadott szót, vagy... Mit tudom, én a hintából is kiröpültem, meg minden olyat, amit nem szabad. Ugyanakkor az a képél bennem, hogy sétálgatok hátul a kertben, mindig virágot viszek a mamámnak, kicsi gyerekkoromban elmélázva, á, akkor ezt ábrándozásnak nevezték, szerintem álmodozás volt és hasznos. De hogy ilyen nagyon elmélyülten, gondolkodtam a világ dolgairól, hogy hét évesen írom a verseket, hogyha hogy én hogyan fog segíteni az embereknek. <gül> és valami, hogy még meg is van. Vagy, hogy ami nagyon élőkép, hogy az öreg néne őzikéje nagyon erősen hatott rá annak idején, a megbentő személyiségem kialakulásában valószínűleg sokat számított, hogy ezt a mesét ilyen mélyen szerettem. Mindig arról álmodoztam, hogy elütünk egy őzikét egy kicsit nem nagyon megsérül, de csak azért, hogy hazavihessem és meggyógyítassam. <gül> én... Hogy így állandóan gondolkodtam és állandóan próbáltam, értelmet és magyarázatot keresni mindenre, és ezáltal válhattam alapvetően elég kíváncsi, kíváncsi személyisége, vagy kíváncsi emberri. Ebből, amit először említesz, az, az, ami beugrott? Tehát szeded a virágot a nagymamának. Ez most így előtted van? Abszolút. Okay. Abszolút, és nem volt olyan évszak és olyan nap, hogy ne találtam volna valami virágszerűt legalább, amit el tudok vinni, megcsodálni az igóját, szagolgatom, minden, ami egyébként így a, a ma, magány, de a jó értelembe vett magány, hogy elmerülök egy-egy képben, egy-egy illatban, egy-egy gondolatban, dalban, rudoránszok. Szóval, hogy ezek a, a kis csend pillanataim, ezek megvoltak szerintem már egész kicsi gyerekként is, vagy az ilyen kis elvonulások. Akkor a te horoszkópod egy, nem tudom hány, hány darab is van, a te horoszkópod az a következő, ami nincs leírva. Ez, a, ez az álmodozó növény. Lehet? Egy egyik ismeretlen horoszkó. Nem, nem. Én nagyon-nagyon én tipikus ikrek vagyok egyébként, mert a, az egyik oldalam az, az egy hiperaktív, pörgős, állandóan ötletelő és azonnal megvalósító, és mintha a dózer meg ellíthatatlanul, Mérhetetlen hittel és akarattal és mindennel. A másik az pedig egy rendkívül csendes és vékés oldal, ami, ami állandóan a mértékét az okát, a megoldásokat, mindennek minden, minden aspektusát csendben megnézi. És akkor persze ez azért sokszor ütközik, hiszen a egyik pillanban kitalálok valamit, és belevágom a fejszémet valamibe, amikor a másik pillanban már rájövök, hogy hú, hát ezzel aztán jó, bevállaltam, de most már mindegy menni kell, és akkor ez végül is egy ilyen életen tartó belső konfliktussá bírta magát kiülni. Na, igyekszem követni a gondolatokat, most oda-vissza pattannék az első versed. Megvan? Emlékszel rá? Mondtad, hogy írtam verseket? Írtam verseket, és az első, az a Gyűjtemények címmel, amire emlékszem, azt 7 tehát még éppen, hogy megtanultam írni. A Gyűjtemények című versem sem volt, ami elég hosszú, mert valami 6-7 versszak. Két sort emlékszel, el tudod mondani? Vagy pont kikészítetted magad elétete? Erről szeretnék majd beszélni. Nem, ne, nem készítettem ki, mert próbáltam megtalálni valamiért tavaly ha. is, nem találtam meg, pedig szerintem megvan a. Na a akkor ott az agyi tárházban. De Az a lényeg, hogy összegyűjtök mindent, tehát összegyűjtöm a szalvétát, a virágot, a tudást, az illatot, hogy, hogy ilyen gyűjteményeket csinálok, és az a vége, hogy gyűjteményem nekem nem kell, szétoztom. A gyerekekkel. Ebből jön a gyógypedagógia. De oda megint oda vissza megyek, ugye ikrek, és azt mondott, hogy magány, de eközben pörgés. Szüleid, beszélhetünk a szüleidről a kapcsolatról velük. Te és az ő. Mértékkel. Mértékkel. és értékkel. Értékeltek téged. Lehet, hogy úgy volt, hogy ikrek, az egyik feleddel egyszer a apu tudott jól értekezni, másszor anyu. Volt kapcsolat, emlékszel arra, hogy beszélgettetek, így értem ezt a volt kapcsolatot. Mélyebb dolgokról, a versedről. Tudják, tudták, hogy ki vagy te? Szerintem Nem. Szerintem Mert? ezt nem tudták, vagy így nem emlékszem rá, azt tudom, mm. hogy komlóna nagyszüleimnél írtam a csíkos pólonban, ilyen pólószerűben. Nem tudom, szerintem így nem nagyon vettek engem komolyan. Nem vettek komolyan. Túl sok virágot gyűjtöttél, hát, és mindig ilyen kellemes érzetten. Ilyen bódulatban hagytad őket. Azért a jó kapcsolat, vagy a rossz kapcsolat, fajta kapcsolat, meg volt velük, édesapádek. Természetesen. Szerintem nagyon jó, nagyon jó kapcsolatnak lehet nevezni, független attól, hogy nyilván a, a kamaszkornak minden csinyát, mindjárt azt azért rátértük nem olyan zöggenőmentesen. Nekem a szüleim tíz éves koromban elváltak, az egy eléggé nehéz időszak volt, úgy emlékszem, tehát elég hamar fel kellett nőnöm. Ami ez egy ilyen növesztőszer úgy, volt, szerinted? Az egy, növe, az egy növesztőszer, amikor azt látod, hogy körülötted így borulnak a dolgok, és azt hiszed, hogy neked ezt meg kell oldani, akkor az egy növesztőszer, aminek rengeteg edügyen és rengeteg hátránya erősített? van az életben. Szerinted, hogy visszanézel, erősített ez a lelkedem? Hmm, szerinted? Hát figyelj, azért ez erősített. Messze? talpra egy gyerek voltam, a, a, a, tehát, hogy így, így lehetett érezni, vagy így kife vagy nem is tudom, tehát, hogy így, így a jégheten is megélek, uh -huh. attitűdöt vettem föl, na talán így helyes, hogy én így megtanultam boldogulni, nem azért, mert nem volt mellettem anyám, vagy, vagy nem számíthattam apámra, de mind a ezt számíthattam, de alapvetően én úgy gondoltam valószínűleg tíz évesen, hogy hát nekem itt most mindent meg kell oldani, és így úgy maradtam, hogy nekem mindent meg kell oldani, és 20-40 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy rájöjjek, hogy hát nem, nem kell mindent megoldanom. Van azért olyan oldala, amit mondjuk így háttérbe szörítottam, vagy, vagy így a saját kis fájdalmaimat, azokat annak idején nem dolgozgattam föl, vagy nem, nem kértem ebben senki segítségét, hanem inkább írtam. De Leírtam, megvannak a naplóim a, a 14-15 éves koromból, az érzéseimet azt kiírtam már akkor is magamból, és ez volt így egy gyógyszer, és később pedig ugye a színház tudott ebben segíteni, hogy sorsokat, életeket megértsek, megéljek, kiátszak magamból, tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy, hogy nekem ez egy ilyen gyógyút volt az, hogy a színház mellett letettem a voksomat. Ádámot megtaláltad? Éva. <gül> Meg. Köszönöm. Szülők és kiírod magadból. Eléggé meghatározóak a szülők. Ugye az ő viselkedésük. Sokan azt mondják, és talán én is erősítem ezt, hogy amit a kompióterbe betáplálunk, az a szülők betáplálnak az a gyerekekbe, az előjön. Na most azt mondod, 40 év után, hát konkrétan az, hogy rájöttél arra, hogy nem kell mindent megoldani, de te mégis sok mindent oldasz, gyógypedagógiával foglalkozó, de menjünk megint csak vissza, tudatos választás volt a színház? Hogy jött a középiskola, a választás? Mi, mi történt ott? Ö, ne, hát én igazából egy ilyen balerina úton gondolkodtam, még nyolcadikban, nagyon-nagyon szerettem táncolni, meg vasárgyal együtt 34 kiló voltam, és így azt gondoltam, hogy milyen szép dolog az a tánc, meg mennyi mindent ki lehet fejezni benne, de akkor még tényleg nem vették komolyan az én egyetlen ilyen művészi beállítottságomat. Mondjuk hozzáteszem, hogy édesanyám tanár, édesapám pedig trombita művész. Ott is volt azért egy ütközés ebben a, a kicsit merevebb létben, meg a precizitás, meg a nem tudom, és akkor volt egy művész, aki meg hát lazárban vette az élet dolgait, mondjuk így. Ez volt És te. akkor végül is a, a, a balett az nem, és akkor anyukám... Közösen döntve, vagy nem tudom, hogy végül is részak középiskolában mentem, és kereskedelmit végeztem, aminek akkor sem értem, nem láttam, már nemellett táncoltam, és akkor elkezdtem végül is szijátszó csoportba járni, középiskolai koromban, és az arra egy emlékszem, hogy beléptem a fegyveres klubjába az almatársó szijátszó csoportba az első próbára, megszagoltam, és azt mondtam, hogy én innen nem megyek többé el. De jó. És nem mentél el? Nem. Ott maradtál? Nem. nem. Ameddig lehet. Hát a színház az otthon maradt. Annak ellenére, hogy jelen pillanatban a színházam, ahol mondjuk most már 30 éve játszottam, felújítás alatt van. Tehát úgy nem biztos, hogy köszihezi falak között még játszani fogok, de hogy még fogok előadást csinálni, tehát színházat azt még fogok csinálni, abban biztos vagyok. Te ugye pécsi vagy, uh -huh. és most pécsi színházról melyikről beszélünk? A harmadik színházról beszélek most. A pécsi nemzeti színházban voltam három és fél évadot, és utána pedig szabadúszóként, tehát 2000 óta vagyok szabadúszó, és a pécsi harmadik színházban viszont, 97 óta folyamatosan játszottam egészen a tavai bezárásig. A szülők azért értékelték, hogy, hogy nem kereskedelmi vonalon mentél tovább? Hát a, az apám az örült neki, hogy így, meg hát végül is ő így azért toligálta ezt, hogy menjek a, a színház irányába, és... Rendkívül kritikus volt, tehát igazából nem tudom hány évadot kellett a színházban megjelenni, mire először azt mondta, hogy nem voltál annyira szar. Tehát, hogy azért a támogatás az, az így megvolt, de nem, mégsem az önbizalom nem sokat növelte, azt kell, hogy mondjam, a rendkívül kritikus lénye miatt. Édesanyám az nem örült neki, tehát ő határozottan azt gondolta, hogy hát minden gyerek színész akar lenni ennyi idősen, aztán majd elmúlik. Viszont, amikor így már látszott, hogy hát nem múlik el, akkor szerintem már onnantól nagyon örült, meg büszke volt rám, és végül is így a 20 éves koromra elértem azt, hogy mindenki már örült ennek, <gül> <gül> vagy így többnyire. De kivérve karácsonykor, amikor mondjuk előadásom volt, és nem ültem ott az evédnél, vagy ilyesmi. Tehát én azt gondolom, hogy végül is így mindenki belátta, hogy ez az. Hát én ezt akarom, akkor nagyon ebben engem nem tudnak megakadályozni. Egy ke, vagy testvéres lány, hölgy? Nem, van egy vagy... öcsém, van egy öcsém, illetve még egy féltestvérem is. Az öcséddel, fél testvéreddel tartjátok a kapcsolatot? Öcsémmel igen, tehát hogy vele, mondjuk azért mostanában nem túl gyakran, de ez leginkább elfoglaltság, vagy nehéz uh -huh. összeegyeztetni, hiszen ő ácsmester. De jóban vagytok. Más. De jobban vagyunk nagyon, a hugommal azért ritkábban találkozunk. Vannak ilyen mélyebb időszakok, azt mondom, amikor így több igényünk van egymásra talán, és akkor van, amikor meg kevésbé, de a kapcsolaton vele is jó, igen. Nők, azt mondják, és az is látszik, hogy igen, féltékenyek egymásra, és hát tudnak hajat tépni. Köztetek, mint női szereplői ennek a galaktikális meg a mindenségnek, voltak összetűzések? Tehát mondjuk, hogy Ádám nekem is tetszik, de bocs, Ádám az enyém. Nem éltünk soha életünkbe egyetlen percet sem együtt, és ilyen mélyre nem jutott okay. a kapcsolatunk, hogy ilyeneken vitatkozzunk, úgyhogy ez. De megtetted volna, szíves szerint, hogy vitatkozzál. Mé mennyire vagy nyugodt típus? Most ugye a beszélgetésünk során azt mondanám, igen, de nem vagyunk ugye minden pillanatban összezárva, így nem tudom, mit mondana az, akivel minden pillanatban össze vagy zárva. Van gyermek? Hol? Nálad. Nekem? Igen. Ja, van, van, van, igen. Hányan vannak? Egy, kettő, sok? Van egy lányom és egy fiam. Ők körülbelül behatárolhatóan hány évesek? Nem muszáj pont kimondani. <gül> 19 lesz most már mindjárt a kislányom, és 17 éppen a fiam, úgyhogy ők nagyok már. Ők akkor már nem abban a kamaszosban visszaemlékezős, négy évvel ezelőtt nehéz volt? De hogy nem, hát kama kamaszosban de nagyon, nagyon jó kamaszok, vagy úgy értve, hogy nagyon hát ott... megbízhatóak, uh -huh. nagyon... Na jó, el... de az igazi kamaszkor az ott kezdődik, plusz-minusz 12-14. Hát voltak nehezebb időszakok, amikor, mit tudom, én így a... mindenki feszegette a másik határát. Uh -huh. Cikizés, <laughs> Meg... piszkálódás direkte, fogmosás, Na, szónik ilyesmi... kellett, ne egyed, de, a sok, van, sok de... Így... de én úgy érzem, hogy ezek nem vére dolgok, uh -huh. hanem ilyen milyen pályára röppentek rá? Trombita, pedagógia, színész, mozdonyvezető? Hú. Erről majd beszélnek ők, ha már ott tartanak. Jó, oké. De van? Tehát van álmuk, vágyuk? Tesznek érte? Van. van. Vannak elképzelések, tesznek is érte, de szerintem korai meket helyettük én nem is nagyon szeretnék erről beszélni. Az biztos, hogy sok dolgot csinálunk együtt, például a nyári táborok. Tehát megérintette őket a színház is, a gyerekek is, a gyerekekkel való foglalkozás. Down-szindromával élők táborait is együtt csináltuk, ők is ott voltak programosként. Szóval, hogy nagyon sok közös szálunk van, de én, én azt gondolom, hogy ő, én, én szeretném őket hagyni, hogy ők a saját életükért vállalják a felelősséget, próbálják ki, amit szeretnének. Ezt eddig is így csináltam, hogy nagyon sok mindent kipróbálhattak, amit szerettek volna, mert hát saját bőrükön tapasztalják meg, hogy mi jó nekik és mi nem, és ez nyilván ez egy nehéz időszak, mert itt a felnőttkor küszöbén ezek nagyon komoly döntések. Hát lehet tévedni, ki kell próbálni, és akkor majd meglátják, hogy mi a jó nekik. Én ezt nagyon szeretném, hogyha ők szabadok lennének ebben, én pedig jól tudnám őket támogatni. Én azt hiszem ki a szavaidból, hogy az így rendben is van. Azon gondolkodtál-e, illetve mit tettél fizikálisan? Tehát azon gondolkodtál-e, hogy mi az, amit feltétlenül jó átadni egy gyermeknek, most itt gondolok ilyenre, hogy hogy kell kezelni a pénzt, hogy mi lesz akkor, hogyha megszületik egy gyermek olyan dolgokat átadni, amit adott esetben sokszor hiányolunk. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a mintával tudsz átadni bármit. És hogyha folyamatosan benne vannak valamiben, akár az, hogy piciként, a mondókázás, az éneklés, a beszélgetés, az esti, gyorsan átbeszéljük, hogy mi volt a legjobban abba, hogy soha nem fekszünk le haraggal, hogy a kistesónak is kell idő, hogy azt be kell felengkázni, hogy az ebédet meg kell főzni, és ha együtt csináljuk, az sokkal jobb, mert akkor, akkor közben beszélgetünk, és az ebéd elkészül, és mondjuk kitakarítja mindenki a saját kisterét, de időnként a közért is teszünk, tehát a közös tereket is csináljuk együtt, az, hogy mondjuk ez már nem fér bele ebbe a hónapba, akkor számoljuk ki, hogy mi az, amit meg tudunk csinálni, és hogy ez, ezek egy folyamat részei. Ha, ha a kommunikáció folyamatos a gyereke, hogyha az életkorának megfelelően mindent megpróbálunk megbeszélni, azt is, ha szomorúak vagyunk, azt is, hogyha... Történt valami olyan rossz dolog, amitől megijedtünk mi felnőttként. Vagy azt, hogyha idegből ráüvöltöttem, és utána azt tudom mondani, hogy ne haragudj. Feszült voltam, nem rád haragszom. Ugyanúgy szeretlek, attól függetlenül nem értek egyet. Én ezt ezért nem tartom jónak. De a dühöm, a haragomért bocsánatot kérek, mert nem kellett volna így beszélnem. Hogyha ezeket a mintákat adjuk, hát ha úgy kommunikálunk, ahogy ők megérdemlik, ha én tisztelettel vagyok a gyerek iránt, akkor a gyerek is tisztelettel lesz irántam. Tehát nem kell, hogy ezt külön megtanítsam, hanem jó példát kell mutatnom. És természetesen ez vagy sikerül, vagy nem, de azt a példát is meg kell, vagy azt a mintát is meg kell mutatnom, hogy én is ember vagyok, én is hibázhatok, és hogyha hibázok, akkor majd kiavítom a hibámat. Na most erre és hogyha ezeket így minél jobban tudjuk a, az életünk során saját magunk részéről képviselni az értékeinket, akkor ezek az értékek beívódnak. Aztán lesz olyan, amivel majd ő nem ért egyet, és felülírja. De ez így van rendjén. Most ugye sokan elgondolkoznak, és azt mondják, hogy ja, hát ezek szavakat hát könnyen beszélek, ám én is mondok, osztogatok igéket. Fizikalitásában azonban, amikor a helyzetbe kerülünk, ugye most mondod azt, hogy amikor indulatból erőteljesebben szól az ember, jaj, nagyon sokan ezt letagadják. Azt mondják, jaj, soha, dehogy emeltem fel az Hát akkor egy, vagy nem érdekli a... Az egész, ugye, a gyermeke adott esetben, vagy azt mondom, hogy hát én hazudok, valótlant állítok. És ugye van még az, amikor megüti valaki popsira, azra, ugye nem verekedésről beszélek. De ez egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan kezeljük az embertársunkat, mert nagyon sokan ugye azt mondják, hogy az enyém az, az én gyerekem, ugye? Én a te azt érzem, hogy ez abszolút nem így van, felfogod, és tetted ezt, amit most itt megfogalmaztál az elmúlt percekben. Ez így van, de hadd közben, ez így van. Most tudom, de az, hogy a folyamatban hányszor követtem egy hibát, hányszor kiabáltam, hányszor csapkodtam az ajtót, hát dehogy is nem, csak közben... Például az, hogy én nem vagyok az ő tulajdonom, vagy ő nem az én tulajdonom, azt mondjuk már tíz évesen megmondta nekem a gyerekem, hogy álljunk már szóra. És azt így elgondolkodtam rajta, hogy az első felcsattanás után, hogy hát végülis tényleg nem. Így van. Tehát, hogy így van. Nagyon fontos volt, hogy így megtanulni, meghallani őket, és nekem is ez egy hosszú folyamat, és most is szoktam mondani, mert a kamaszok nagyon hirtelen nagyon sokat tudnak változni, amihez egy anya egész nem szerintem nem, tud, nem tudja fölvenni ezt a tempót, vagy nem tudom. És akkor mindig szoktam mondani, hogy figyú, én sem voltam mindig 18 éves gyerekanyukája, éppen most az vagyok, és most tanulom, hogy éppen most mit tudok jól csinálni. Mert egy csonszor ugye nem, nem biztos, hogy jól csinálom, de hogy akkor beszéljünk róla, hogy akkor kinek, hogy jó, vagy ilyesmi. De én sem voltam mindig ilyen. Tehát volt, amikor sokkal makacsabb voltam, és azt hittem, hogy mindig nekem van igazam, de hát időközben rájöttem, hogy nem. Szerinted mennyire meghatározó a szülők viselkedése a gyermekkel? Biztos, hogy nagyon-nagyon meghatározó. Viszont az is biztos, hogy mindenki úgy csinálja a szülőséget, ahogy tudja a lehető legjobb szándéka és tudása szerint, már hogy a legjobb esetben az a szándékunk, hogy jó szülők legyünk, és hogy mindent megadjunk a gyerekünknek. Az, hogy ki éppen hol tart a saját életében, ez ugye sokszor abban terül ki, hogy hát össze-vissza, hogy mondjuk túl sokat kiabál. És hogy amit én a szülőknek tényleg csak a saját tapasztalataimból szoktam javasolni, hogy saját magukkal is törődjenek és hogy higgyék el, hogy az elég jó, az pont elég, amit adnak, és hogy a gyereket nem véresre traumatizálod az érett vagy még akár egy csapással sem, hogyha az ott éppen úgy sikerült. De hogy, hogy igazából, igazából a gyerek, az a szeretet, a biztonság, a kommunikáció, az attól még, ha megvan, akkor mindenki ember, mindenki lehet feszült, fáradt ideges, nyilván nem jó, ha túl sokszor az, tehát akkor el kell gondolkodni, hogy mit üvöltözöm én ezzel a szerencsétlenem, mi már a bajom. De hogy ideig egy ilyen fajta önreflexióig, nagyon neheze jutnak el az emberek, mert nem igazán szánnak magukra találni időt. Hogy nekem jól kell, lenni. egy boldog szülő tud boldog gyereket nevelni. És nekünk az a feladatunk, hogy, hogy jó, jól legyünk. Az, hogy Ezt. a szüleink tehát szülőtől kap a gyermek, és majd a gyermek szülő lesz, infókat kap, érzéseket, stb. Ezt simán át is adja? Vagy elgondolkozik, és azt a részét, ami szerinte jó, kiszűri nem adja. Vannak szerinted a te életbéli, ebbéli, földi létedbéli tapasztalásaid során olyanok, amik azt mondatják, hogy úristen mindent átadtam, szóval ez mennyire meghatározó amit kapunk, azt egy pici, picit belemegyünk ennek a pszichológiai oldalába, a maladaptív sémákat gyakorlatilag nem tudjuk elkerülni. Tehát bizonyos dolgokat egész egyszerűen átveszünk a szüleinktől, ez akár pozitív, akár negatív. Én magamon Pontosan tudtam, hogy mit akarok máshogy csinálni, mint az édesanyám. Ehhez képest egy csomószor lebuktam, hogy jesszús, hmm. ezt pont úgy oldottam meg, mint anyám. És nekem ez gyerekként szar volt, akkor hogy tudom ezt megváltoztatni? Ezekkel, ha egy szülő foglalkozik, akkor azért valamennyit tud rajta szerintem csiszolni. Tehát, hogy amiről azt gondolja, hogy ez nem jó, akkor azzal foglalkozni kell és meg kell próbálni máshogy csinálni. Vagy gyakorolni egy másfajta kommunikációt, vagy másfajta megoldásokat. Mert azt, azt is tudomásuk kell venni, hogy egészen más most szülőnek lenni, mint 40 évvel ezelőtt kisgyerek szülőjének lenni, és hogy majd ő nekik is másmilyen lesz. Hiszen azért itt olyan, a generációk azok egész egyszerűen mások, másfajta idegrendszerrel, másfajta érzékeléssel, nem azt mondom, hogy minden szülőnek mély pszichológiát kell tanulni, sőt, de az, hogy mondjuk egy megfelelő önismerettel rendelkezni, hogy a saját működését, vagy legalább azt, ami zavarja, azt úgy megértse, hogy oké, okay, ez, ez nem volt jó nekem, én nem szeretném itt csinálni, fektetek abba a energiát, hogy, hogy ez máshogy legyen. Tehát magyarul megtöröm azt a séma működést, azt a sort. És azt mondom neki, hogy akkor, vagy azt mondom magamnak, hogy akkor oké, okay, naponta 5 percet arra, hogy ezt átgondoljam. És akkor gyakorlom. És van olyan, ami szó szerint gyakorolni kell. Ez olyan, mint amikor egy új szokást építezve az életedbe. Sok minden ugye a tanulás, a gyakorlás, a fizikális, lelki, elméleti, ugye ezen múlik. Az, hogy te gyermekekkel foglalkozol, ez honnan jön? Összefügg úgy mindennel, a mamának csokorvirág versírás szülők vállása ebből jön? Honnan jön? Mondtad, Szerinten... érezted azt, hogy neked segítened kell, érezted gyermekként. És akkor ez így végig. Ja, ja. így... Most ez speciál pont nem megmentésből csinálom, hanem azért, ja, most mert a, gyerekek, a gyerekekben van a potenciál. Tehát az, az, ő, az ő nevelésükön múlik a jövő. Ők a, a maga minden gyerek ide születik Csodálatos az, hogy élhet, akkor is, hogyha a problémái vannak, vagy hogyha nem, nem ép esetleg bármilyen fogyatékossággal él, az ő megérdemli azt, hogy a legjobb élete legyen, ahhoz a képességeihez mérten. Én ezt a fajta kapcsolódást, a, ami ugye először azt gondoltam, hogy csak a színház adhat meg, de igazából már hét évesen Nikulás voltam, mert Átmentem a szomszéd piros pi ponyolájába. Tehát, hogy valahogy így a nálam, akkor még csak nálam kisebbek, ezt nagyon bírtam, és végül is a színházban, ahogy én mesehős voltam, én nagyon hamar mesehős lettem, és ott rá, ott nagyon hamar megéreztem, hogy én így hatok a gyerekekre. Tehát, hogy van egy ilyen különlegesen jó aura, úgy köztünk, vagy valami kapcsolódás, és amikor csillaglányként játszottam, akkor meg akkor meg valami elképesztő módon tudtam irányítani azt a 200 gyereket, csak kézmozdulatokkal, csak tekintettel. Igazából maga, maga a sérültség, vagy a fogyatékossággal élők, azok mindig is izgattak, akkor már a Pécsi Nemzeti Színház vezető már úgy pedagógiát tanultam, mert érdekelt, kíváncsi voltam, és valahogy azt én elég régóta éreztem, hogy, hogy ebből nekem úgy összefogálni valami. Amikor tévéztem, akkor is nagyon sokat forgattam gyerekekkel, sérültekkel, hogy így, hogy így egyszer csak összeáll, de nem nagyon volt időm ezt megcsinálni. Amikor a kislányomat vártam, és, és elkezdtem megélni azt, hogy ott egy baba nő a pocakomban, és ugye fokozatosan egyre kevesebbet dolgoztam, és akkor elkezdtem a dalokat összegyűjteni, rajta gyakoroltam, neki mondtam el a pocakomban, úgy születtek meg az első dolog, és amikor ő megszületett, akkor összeraktam az első gyerekműsort, és így megszületett a Tamás játéktára, ami igazából egy ilyen örömszerző, fejlesztő valaminek indult, aztán véletlenül lett belőle egy zenekar, ami ugye 18 éves idén lettek belőle zeneovik, zenebölcsik, szijjáccók, táborok, közben azért ugye le is diplomáztam gyógypedagógusként, mert augmentatív és alternatív kommunikációs oktatóként, és akkor így nagyon izgatták a figyelmemet a nem beszélők vagy a nehezebben beszélő gyerekek és felnőttek, és, és így lett egy ilyen kis tanoda végül is, ahol hol kis csoportban, hol önállóan, de, de igazából a figyelmet, az egymásra való figyelem, a fő eszköze annak, hogy így, hogy így kinyitjuk azokat a kapukat, amik addig zárva voltak. Elfeledtem közölni veled, mondani neked, neked is lesz két feladatod. Az egyik az az, hogy felted magadnak a kérdést. Mit kérdeznél magadtól? Nem most válaszolj rá, illetve nem most tett fel ezt a kérdést, hanem majd a beszélgetésünk végén, illetve a következő beszélgető partneremhez is tégy fel egyet. Megköszönöm, ha ezt megteszed, majd tehát. És azt nem említettem meg, hogy azon túl, hogy ismerjük, egy, ismerjük, idézőres jelesen tudunk néhány dolgot egymástól, viszont most az utóbbi hetekben Balatinec Márta Foniáter ajánlotta, hogy beszélgetni, jó lenne vele is beszélgetni. Ugye te beszélni is tanultál, és ha igaz, akkor Mártától. Ugye? És még tartjátok a kapcsolatot. Ezzel, hát nem tartjuk a kapcsolatot, hanem tegnap előtt is ott voltam. Mert hogy ennek a munkának azért volt az a kvázi kicsit hátült, hogy egy elképesztő módon igénybe vettem magam az idegrendszerem, a testem, a hangszerleimat, a lelkemet. Hát igazából a Balatinec Mártáról én már sokat hallottam, és 18 éves koromban apukám megpróbált odaverni, de én akkor nem itt tartottam az életemben, pedig nagyon ígéretes énekhanggal rendelkeztem akkor. Viszont három évvel ezelőtt a hangszellaim kezdték felmondani a szolgálatot. Na tessék, ugye a bajnál kell oda menni? Ahova? Pedig mindig vagyok előtte. Na hát így van, minden esetre én akkor felhívtam a mástit, bemutatkoztam és mondtam, hogy segítene el nekem. Ugyan a gyakorlatokat használtam valamilyen szinten, de nem tudtam, hogy fóniátriának hívják. Hmm. Vagy hát ennek a, a csodálatos dolognak a mélységeit azt Mártánál tanultam meg, saját bőrömön és tanulom folyamatosan, amiket én ugyan nem beszélő gyerekeknél vagy a... Ha bár beszéd problémával lévő gyerekeknél, azért alkalmazok a gyakorlatban, és konzultálok Mártival, sőt, több esetben oda is viszem a tanítványaimat, hogyha elakadok, hogy segítsen. Én azt gondolom, hogy a Covid alatti, és az amúgy is már egy kicsit elfáradt, vagy túlterhelt lényecském, annak a Mártival való találkozás, szóval így most volt itt az ideje, mert ő nekem nagyon sokat segített abban, hogy az önbizalmamat és az önmagamba vetett hitemet visszaszerezzem, és hogy a hangszerei olyan állapotban legyenek, amilyen állapotban vannak, merjek mondjuk úgy vállalni beszéd vagy kommunikációs problémával élő gyerekeket és felnőtteket, hogy én tudom, hogy tudok rajtuk segíteni, Egyrészt azért, mert szakmailag is folyamatosan képzem magam, akár Mártinál, akár máshol is azért folyamatosan tanulok. Másrészt meg ugye van az a fajta kapcsolódásom a gyerekekkel, amitől a, a kaput ki tudom. Tehát azt az utat, hogy ő motivált legyen arra, hogy, hogy akarjon tanulni, akarjon beszélni. És akkor, hogyha már ez a kis kapu megvan, és ő már kedvet kapott, akkor jöhetnek a logopédusok, meg jöhet egy csomó olyan szakember, akik meg még precízebben tudják segíteni. Azt szoktam mondani, hogy nekem az a feladatom, hogy elvessem a magot. Én vagyok az a magvető, aki, aki megtalálja a kulcsot a gyerekhez, vagy megtalálja azt a pontot, ahol motivációt érez, kedvet érez arra, hogy energiát fektessen magába. A beszédébe, a táblás kommunikációjába, a tehetségének a kibontakoztatásába, én, én egy ilyen minden szakembert megelőző kiskulcskereső vagyok, szerintem. Kiskulcskereső, hogyha a játéktárról most megtudtunk néhány dolgot, a 18 éves, és amikor a pocóban volt a lányod, akkor állt össze mindez, akkor most azt is szeretnénk megtudni, szeretném megtudni, hogy említett többször, magát ezt, és most is erről beszélsz, hogy segíted azokat, a, akik sérültek. Mi, miről beszélünk pontosan? Megvolt ez a játék, tehát hogy kapcsolódtál tovább a gyógypedagógiához? Felnőtt akkor húsz éves, nem beszélő fiúval való találkozás volt egy ilyen nagyon erős mérföldkő. A gyermekeim apukája akkor, és most is ugye a bocsá parasportolókkal foglalkozik, és volt egy fiú, aki egyetlen nem beszélt, és nagyon kerekességben ült, négy végtag sérült, ő egy cső segítségével gurította a bocsalabdát, és én lettem a segítője. És úgy kellett vele, tehát hogy én csak a szemét láttam, és a szemével jelzett mindent, hogy mit, mit csináljak, merre menjen a cső, mikor engedje el a labdát, stb. Ez számomra egy olyan különleges kapcsolódás volt, hogy akkor kezdtem el foglalkozni a nem beszélő emberekkel. A Bliss alapítványnál végeztem egyébként Kálmán Zsófia kezei között, de ez nagyon sokáig egyébként egy ilyen érdeklődés, tanulás, besegítés szintjén volt, hiszen nagyon aktívan voltam színészt, nagyon aktívan ment a játéktár, rengeteg koncerttel, foglalkozással, mindig integráltan, tehát hogy mindig volt sérült gyermek a csoportban. De igazából ennek a, a, az igazi nyitja a Pécsi alapítványjal szervezett táborunk volt 2021-ben, ahol Down fiatalokat vittünk táborozni. És ott ugye számomra kiderült, hogy mennyi beszéd nehézség van, és az is kiderült, hogy a játéktáros, vagy a játéktárban használt módszerein, ahogy én daltanítok, ahogy mozgásosan csinálom a feladatokat, azok által az ő beszédük nagyon sokat változik, vagy javul. És akkor az alapítványjal együtt kezdtünk el beszédórákat szervezni, először csoportosan, aztán rájöttem, hogy hó, hó hát valakinél ez nem működik, akkor átváltottunk egyénibe, és akkor így jött egy ilyen folyamat, amikor újra belástam magam az augmentatív és alternatív kommunikációba, jött a Foniátria mellé a Márti és így fokozatosan átalakult, hogy igazából a, a, a tanítás az egy ilyen nagyon erős része lett az életemnek, és vannak tehetséggondozási, gondozási kísérletek is, vannak ilyen kis magatartás problémák, ahol a figyelem, meg az önmagukra való figyelés, ahhoz esetleg módszerek, hogy hogy tudnak megnyugodni, és vannak a beszédórák azoknak, akiknek meg ezzel van problémája és így azért 15 tanítványal haladgatok most már több éve, és akkor mellette még persze koncertek, meg kis előadások, meg önkéntes programok, most épp egy adománygyűjtés a, a jövő évi táborainkra, hát önmagában a táborszervezés, ugye egész nyáron táboroztatunk, szóval minden valamiből így egyszer csak így jött egy új szikra, vagy egy új kihívás, én azt hiszem, hogy azért ebben nagyon pörgős vagyok, hogy, hogy bár rendkívül kitartóan csinálok mindent, amiben belekezdek, nem bírom ki új ötlet nélkül, új tanulás nélkül, új megvalósítás nélkül, hogy arra viszont mindig szükségem, hogy kihívásokat állítsak magam elé. Még mindig ezen gondolkozom, ez a fajta kihívás, hogy te most itt bezártad ezt a gondolatsort, hogy találkoztál a 20 éves fiatal emberrel, akivel szemkontaktus volt csak, és ő jelezte. Beleérzek és borsózok. Most ott vagyok, belenézek valakinek a szembe, és tudom azt, megértem, a, mi van benned? Nem tudom másképp feltenni ezt a kérdést, hogy így mi az, amivel te valami... Tehát ezen gondolkoztál már? Kellett, hiszen versekről beszélsz, virágokról, hétősen mamának a kapcsolódási pontjaidról. Hogy tudtál oda kapcsolódni, Nagyon, ezen Az az igazság, hogy, hogy 18 év alatt így tehát nem álltam meg, folyamatosan terepen nevezzük így, tehát folyamatosan csináltam, csináltam, csináltam, és aztán így jöttek az eredmények, de soha nem álltam meg ezt így értékelni, vagy megsimogatni magamért, hogy te minden közelítem, a, nem ez de a lényeg. Értem, amit kérdezel, csak, csak hogy igazából pont ez most a, a következő új kihívás, mondjuk így, hogy én, én azt hiszem, hogy már látom ezt, hogy mi az, ami, amitől tudok kapcsolódni, és ezt én el is neveztem, ennek lett egy, lett egy terápia neve, ami, amiben én, én, ezt, én ezt használom. Tehát a gyakorlatban létezik, viszont leírva nincs még. Uh -huh. És ez a következő tervem, hogy ezeket megpróbálom úgy leírni, hogy más is megértsek, mert biztos, hogy más is képes erre, szóval azt szokták mondani a szülők, hogy az én kezemben van a varázspálca, eleinte én is azt gondoltam, hogy ez csak egy varázspálca, de hogy nem, nem, tehát hogy ennek megvan a tudományos magyarázata szerintem, hogy miért lehet ilyen szinten kapcsolódni, vagy hogyan lehet ennyire átvenni a másik embert, és azért nem beszélek erről bővebben, ha nem haragszol, ne, egyáltalán, értem. Mert, Mert ez mondasz. egy folyamatban lévő dolog, amit én szeretnék még megvalósítani mindenképpen, és nem hosszú távon, hanem mondjuk közé, rövid közé. Rögt közé. Hmm. Na, szóval remélem, hogy ezt le tudom egyszer írni, meg tudom úgy fogalmazni, hogy más is megtanulhassa. Rajta vagyok azó, hogy az utánpótlás, aki esetleg érdeklődik ez iránt, ők már, ők már így tanítgatva vannak erre. Azt mondta Baratinec Márta, amikor ajánlotta, mondta, hogy jó, ha beled beszélgetek, hogy te jó ember vagy. Persze, mindenki mondja mindenkire, meg mondja azt is, hogy nem vagy jó ember. Az, az jutott eszembe, még itt beszéltél, hogy figyelek természetesen, de hogy vajon akkor, amikor akivel beszélgetek, meghallgatja végül is önmagát, vajon mit gondol, mit érez? utána kellene beszélnünk, és akkor te lenni az első, aki ezt hogy Te varázspálca szót használsz, ez valami belső. Ugye, azt szokták mondani, hogy egy képesség lehet talán. Nem tudom. Te majd ezt leírod, szépen közzéteszed, és ezt megtanulhatjuk. Azt viszont soha, hogy te ki vagy ott bent, a lelked. Engedd meg, hogy egy mondatot ehhez Simán. hozzá, ez a jó emberséghez. Én ezen sokat gondolkodtam, mert mindig azt hittem, hogy én is, egy jó ember vagyok, de <gül> rájöttem, hogy ez azért annyira egyszerű, tehát akkor tudsz jó emberként működni, hogyha jól vagy. Amikor te jól jó vagy? vagyok, akkor jó ember vagyok. Amikor meg nem vagyok jól, mert túlterhelődöm vagy ilyesmi, akkor nem vagyok jó ember. Tehát, hogy ennek, azt gondolom, alapvetően a szakmához nincs különösebb De ez közel. nem a Egy szakma, ez van, te hogy vagy. hogy jól kell lenni. Jó, így van, ez te vagy. most jó vagy, nem vagyok. Mit mondanak a tanítványok? Azt mondod, van 15, de nem az a lényeg, hány darab van, hogyha mondjuk én most megkérdeznék, úgy, úgy eljutnék x perc után valakivel odáig, hogy Tamás Éva, mit mondasz róla? Hát, valami. Na, de amikor úgy a szemébe nézel, és sportolsz a szeme, kapcsolódásaként ott belül oda kapcsolódtok, egy, összehangolódnak az emberek, és akkor válaszol, hogy a Tamás Éva? Na most ezt nem folytatom, te majd folytatod magadban úgy, ahogy akkor ha éppen most jól vagy, akkor jól, ha éppen rosszul vagy, akkor rosszul. Mi az a legfontosabb dolog, ami, amit szeretnél kiavítani, vagy elérni? Van egy olyan fajta nagy kihívásod, hogy ú, ezt már milyen régóta nem tudom, pedig de várják, ez egy érzet. Most Tehát, hogy... kapásból az jutott eszembe, hogy leszokni a cigiről. Megválaszoltad. Leszokni. Miért vagy függője? Olyan emberré válni, nem nem, nem leszokni. Ja, na oké. Okay. Mi az, amiért te függsz tőle, vagy ő függ tőled, vagy fügtök egymástól, Cigi? Vagy ezt hogy hát, ezt, ezt szerintem hagyjuk. Tehát a jó, és bárkivel erről beszélek, azonnal. Tehát ez ugyanaz, mint most, az alkohol. Most romboltam le egy csomó embernek az idilli képét ezzel, hogy elárultam. Hogy... Nem hinném, nem hinném. Mindenkinek van egy olyan fajta kapcsolódása, én nem tudom, ezt nem mondom csúnyában, valamihez, ami tök mint egy autóversenyző, számítógépezik, iszik, drogozik, mit tudom, mindenkinek van. Nem szeretnek erről beszélni az emberek, ennek is van egy pszichológiája bizonyára. Mi az, amit te megkérdezné magattól? az előző kérdésedre végül is ezzel a Na cigivel, jó, de igazából mondakbar. a legfontosabb az az, hogy el, elfogadni magam, és elhinni azt, hogy elég jó vagyok. Ez az életcélom. Uh -huh. De közben a cigit nem kellett tenni, bocsi. Nem bántásként hát mondtam, de ez folyamat. Ez igen. egy folyamat, és uh -huh. valószínűleg ez is a része lett. Uh -huh. És hogy amit kérdeznék magamtól... Igen. Hmm, Majdnem mindenki nagyokat hallgat. Hát, nem tudom. Most, most így nincsenek nincs ilyen nincs nincs nagyon nagy viták magam. Amit, amit eddig még nem kérdeztem én meg, vagy eddig még soha nem tudtad Jó, elmondani. Például, ja, azt, azt például, hogy hogy telik el egy napod, miből vannak az energiáid? Ilyeneket kérdeznék a helyedben válaszod meg kérlek szépen. Én ezt nem tettem fel. Oké. Okay. Úgy telik egy napom, hogy lehetőség szerint 5 óra, fél hatkor fel kellet reggelizem. Mit, mit, mit, mit reggelizem? De... Mit, mit, mit? Nagyon fontos. Tudnunk kell. Mitől pöröksz? Előről kezdem. Jó. És mindegy. Előről kezdem. Tehát hat évvel ezelőtt a Mirekül Morningba csaptam bele, ami egy, egy olyan program, ami a reggel első órájában eldöntő, hogy milyen lesz a napod. Ehhez az kell, hogy az ember koránk helyen is egy kicsit csendben legyen önmagával. Aztán megreggelizem valami kis zöldséges egészségeset, megiszom a kávémat, elmegyek a kutyával sétálni egy 3-4 kilométert, és amikor visszaérek, lehetőség szerint még tornázom is egy picit. Biztos, hogy írok pár sort a naplomba, olvasok valamennyit, illetve meditálok egyet. És ez a nap első egy-másfél órája, amire igazából már egy ideje készültem, de a Covid alatt egy kihívás szinten valósítottam meg, hogy ne menjek ott tönkre, megmaradjak fizikailag, meg lelkileg, és ezt egy élet, életformában sikerült alakítanom, hogy a mai napig korán kelek, és, és úgy állok neki a napnak olyan tervekkel, és olyan energiákkal, és olyan ö, mosolyjal, hogy jelen tudok lenni a napomnak a 90%-ában, és amikor az a 10% jön, amikor túlpörögtem és megfájdul a fejem, akkor gyorsan visszafekszem meditálni, vagy ilyesmi. De... És általában még este is mozgok. Az utóbbi években nagyon-nagyon mindig is csináltam valamit, vagy írtam, meg olvastam, meg nem tudom. De hogy ez most egy nagyon-nagyon precíz menetrend szerint minden egyes reggel megtörténik. Idén büszke voltam magamra, mert már a táborokban is meg tudtam csinálni, hogy még korábban keltem, mint a gyerekek. Szerintem ezáltal én a napi jelenlétet tudom megoldani. Tehát, hogy tényleg az itt és mostban csináljam a feladataimat, arra koncentráljak, ami éppen történik, és ettől jól vagyok. És attól, ha jól vagyok, akkor jól is tudok működni akár az órákon, akár a koncerteken, és nagyon remélem, hogy így szülőként is, meg társként is. Nagyon igyekszem. szép, nagyon jó kérdésed volt, és nagyon szépen meg is válaszoltad, de az most nem jött át, hogy mit étkezel. Szerintem ez is fontos. Ez az egyik. tényleg az... Élek, hogy mit Igen, milyen ételt fogyasztasz, mert ugye azt is mondják, hogy táplálékkiegészítő nem mindegy, melyik 40 kiló paradicsomot egyél, meg ne egyél ezt, ne egyél azt, ez azért az is kell, hogy mit viszünk be, mivel tiszteled meg a szervezetedet. Alapvetően teljesen egészségesen táplálkozom, mert egyrészt, ha tudom, akkor sütöm a kenyeret, vagy a kiflit, hogyha nem fér bele, akkor is meg igyekszem jó minőségű kovászos cuccokat venni, nagyon sok nyerzöldséget eszem, és minden napra főzök. Van, hogy nem minden nap mást, hanem minden két-három napra, ami... Hús, zöldség, zöld fűszer a saját kertből. Mindig is nagyon szerettem főzni, ki is kapcsol, és hogy egészséges ételeket eszünk mi itthon. Na most ugye ez is egy nagy kérdés, hogy mi az egészséges, de ebben most nem megyek bele, viszont reagálok. Hát zöldség, kettő. zöldség és uh -huh. mondjuk fehér húsok, hogyha igyekszünk, hát mondjuk halat azért kevesebbet, de hogy olyan egyrészt itthon főzött ételek, nem eszünk étteremben, nem eszünk mcdonalds hanem én főzök, piacon vásárolom hozzá zöldséget a nénikéktől, vagy megtermelem a fűszert a saját kertembe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a, ahhoz képest, hogy milyen tempót diktálok magamnak így az életben, ahhoz képest még az étkezésünket is egész ügyesen tudom így koordinálni, és akkor néha megesszünk egy mélye pizzát, hogyha nincs időn főzni. De ez elég ritka vagy egy megbögött. kettes reagálás, elmondasz egy olyan életformát, amit ugye azok, akik 8-tól dolgoznak, nem bántok senkit, se téged, se őt, ők ezt nem tudják megtenni. Nem akarnak, nem tudnak fáradtak felkelni, 5 órakor kutyát sétáltatni, meditálni, leírni, stb. És még ráadásul úgy étkezni, hogy saját kertje van a panelban, vagy bárhol, és ezt meg tudja termelni. Azért erre most azt reagálja esetlegesen valaki, hogy ja, hát így könnyű. Így könnyű? Ö... Erre ezt kell reagálni? Figyelj, ez egy saját döntés. Nyilván a Covid alatt, amikor elkezdtem, akkor ugye volt egy kényszer szünet, tehát megtehettem, hogy korábban lefekszem, és fölkerek korán. Nekem is ma reggel fél nyolckor itt volt az első tanítványom, nem 8-tól 4-ig dolgoztam, hanem 8-tól fél hétig. Ez szerintem egy kérdése, és ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindent kell csinálni, ez annyi, hogy én így csinálom. És hogy szerintem a, az, hogy nekünk jó-e a napunk, vagy nem jó. Az este, az ágyban egy rövid meditáció, egy naplóírás, egy, egy nyugodt kis csendel, illetve a reggel indításával, hogy én eldöntöm, hogy már pedig én. Korábban kerek és szánok magamra egy pici időt, amikor az egész napi rohanás előtt magamra figyelek. Ez nekem bevált. Önmagunkért felelősek vagyunk, én így tudom koordinálni az életemet, És nem nyomom le 20 a szundit, csak mondjuk két hetente egyszer, amikor megengedem magamnak. De szerintem mindenkinek meg kell találni azt, hogy mikor tud jól foglalkozni önmagával. Tehát ez van, akinek lehet, hogy a... Az esti joga vagy a mozi a barátnőkkel, vagy a sütizés. Én így szeretnék magamra vigyázni, meg szeretnék sokáig tevékeny életet, meg szeretnék sokáig életet, de ha nem, akkor is elmondhatom, hogy amit lehet, azt így megteszek érte, vagy amennyi így belefér nekem. Mit kérdeznél a következő beszélgetőpartneremtől? mutatom ki a következő beszélgető partner. Nem, nem is, én se tudom. Ja, hogy úgy kell kérdeznem, hát hogy úgy. nem tudom, hogy de ki De tényleg? Az? Igen, kérlek. De azt azt nem akarsz, nem kell. kérdezném, hogy ő mit tesz meg önmagáért a saját jól Super. Bónuszként a végére, a... ugyan több mindent is feszegettem, de magáról a játéktárra kapcsolatosan, hogy 18 év azért az nem kevés. Mi történik mostanság? Most is aktívak vagyunk, a világjárvány alatt azért változott az életünk, egyrészt ugye nem voltak koncertek, másrészt pedig mindenki elment főállásban dolgozni, tehát még addig főállású művészek voltunk, azóta tanárok, műfházvezetők, sőt van, aki informatikus, hm. Ámos például, de Bogárdia Lízzal, és Totámossal is egy, egy nagyon szoros és jó kapcsolatot ápolunk, ugye azért sokan megfordultak a zenekarban. De ezt az utolsó hat évet ezt együtt csináltuk végig, minden nehézségével kiadtunk új lemezt. Most például volt egy fantasztikus 18 éves jubileumi koncertünk, ahol a szíjátszó gyerekeink is felléptek, sőt, Down-szindrómás tanodások is felléptek nyelven eldalolva az egyik dalunkat. hogy A zenekar mind a mellett, hogy csodás élmény sok-sok ember előtt fellépni, hogy ezek a módszerek, ezek működnek a gyerekekkel, hogy együtt táncolnak, énekelnek, olyanok, mint a katonatisztek. És, és mi magunk nagyon élvezzük a közös alkotást és a közös zenélést. Én mérhetetlenül büszke vagyok erre az egészre, hogy végül is itt zenekarvezetőnek mondhatom magam. Mert amikor még 15 évesen a Balokányligetben egy koncerten néztem egyik zenekar, és azt láttam, hogy ez az ember hat, rám hat. És amikor megfogalmaztam azt, hogy én hatni szeretnék az emberekre, akkor én nem gondoltam, hogy nekem majd lesz egy saját zenekarom, akivel én majd hathatok. És a szülőkre, és a családokra, és a közösségre, és a gátlásokat fel, képes leszek feloldani az emberek között, a zenével, a által, azzal a csodálatos közeggel, vagy azzal az élménnyel, amit egy gyerekkoncert jelent. És azt hiszem, hogy hogy ennek most is nagyon nagy létjogosultsága van, hogy gyerekzenével összefogni az embereket, és a, megszüntetni a különbségeket, hanem együtt lenni, az itt és mostban lenni, és jól érezni magunkat, önfeletten szórakozni, mert nagyon kevés önfelett élményt élünk meg ma az életünkben. És ezzel nagyon-nagyon jó példát mutatunk a gyerekeinknek, hogy ott együtt vagyunk, csak egymásra figyelünk, és jól érezzük magunkat. És ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom most is a zenekari tevékenységünket, és ameddig ilyen lelkesedéssel, és ilyen energiával is időben, és mindenhogy bírjuk, addig biztos, hogy csinálni fogjuk ezt is. Tamás Éva itt és most, Tamás Éva játéktárának, művészeti vezetőjének, és gyógypedagógusnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Honnan jössz?